26. fejezet A teherhajó kapitánya nem sokat kérette magát, bevallotta, hogy hatúse hercegnőnek dolgozik. Ám Pászer nem érte be sem a korsó dugójával, sem ezzel a vallomással, mélyebbre akart ásni. Kem magához hívatta a folyami rendőrség területi igazgatóit. Kiderült, hogy egyikük sem adott parancsot a hajó átvizsgálására. Ezért nem volt ott a kapitány hajó naplójában a rendőrség hivatalos pecsétje. Pászer ismét behivatta a kapitányt. Hazudott nekem. F Féltem. Kitől? Az igazságszolgáltatástól, magától, de főleg a hercegnőtől. Hattusától. Két éve állok a szolgálatában. Bőkezően fizet, de sokat követel. Mindent az ő parancsára tettem. Tudatába van annak, hogy akadályozta a memphis élelmiszerellátást? Hát, ha nem engedelmeskedem, elbocsájtanak. Nem én voltam az egyetlen. A többieknek is ugyanígy kellett tenniük. Két írnok jegyezte a kapitány vallomását. Pászer átolvasta a szövegeket, ellenőrizte, hogy azonosak legyenek, a kapitány is elolvasta a fejjegyzést és megerősítette a vallomását. A bíró rögtön üzenetet küldött Beltrannak. A két férfi a fazekasok negyedében találkozott, ahol az ügyeskezű gyorslábú kézművesek ezerféle edényt készítettek, a kis balzsamos vázácskától a nagy, szárított hús való korsókig. Számos inas segítette egy-egy mester munkáját, Hosszú időbe telt, míg maguk is odaülhettek a fazekas korong mellé. Szükségem van a segítségére. Ö, most nem vagyok a legszerencsésebb helyzetben, vallotta meg Beltrán. Nenofár asszony valóságos háborút indított ellenem. Csapatokat toboroz az udvaroncokból, hogy együtt követeljék a felmentésemet. Néhányukra állítólag a vezír is hallgat. Badzsaj az iratok alapján fog ítélni. Ezért töltöm az éjszakáimat a könyvelés ellenőrzésével. Semmi szabálytalanságot nem találhatnak a munkámban. Milyen fegyverei vannak Nenofernak? Pusztán a csalárdsága és a gyanúsításai. Nem akarom alábecsülni ezek jelentőségét, de csak is a jól végzett munka lehet a válaszom. A tudomásomra jutott valami, amivel árthatnak magának. Hmm, ni az? Megpróbálták megzavarni a zöldség és gyümölcsellátást. Lehet, hogy csak hivatali tévedés történt? Nem, szándékosan tették. De hiszen ez tiltakozásokhoz vezet, még lázadás is kitörhet. Nyugodjon meg, már tudom, melyik nő keze van a dologban. Egy nő tette? Hattusa, hercegnő! Beltran megigazította a kötényét. Biztos ebben? Bizonyítékaim vannak rá, és egy tanúvallomás is. Hmm, Hattusa, ez egyszer túl messzire ment. Viszont, ha őt támadjuk, azzal az uralkodót hozzuk hírbe. Talán Ramszes éheztetni akarná a népét? A ah, padarság, de... Engedheti-e, hogy elítéljük a feleségét, aki a hetitákkal kötött béke záloga? A hercegnő súlyosan vétkezett. Ha a hatalmasokra nem sújt le az igazságszolgáltatás, mivé lesz az ország? Megalkúvó, kivételezettek és hazugok országa lesz Egyiptom. Én nem akarom eltussolni az ügyet. De ha a kincstár nem él panasszal, akkor hatusa leállítathatja az eljárást. Beltran nem sokat tétovázott. Hát, az állásommal játszom, de megírom a panaszt. Noferet a nap folyamán vagy tízszer megnedvesítette a fecske csőrét. A madára fény felé fordította a fejét, az orvos simogatta és beszélt hozzá, de nem remélte, hogy megmentheti az életét. Pászer későn, fáradtan érkezett haza. Hm, él még? Úgy látszik már nem szenved annyira. Hmm, van egy kis remény. Őszintén szólva, nincs. Ki sem nyitja a csőrét. Haldoklik. De már megbarátkoztunk. No, mondd, mi aggaszt? Hát, He, Hattusa -e hercegnő azzal próbálkozik, hogy kiéheztesse memphis és a tartomány falvait. Lehetetlen. Hogyan sikerülhetne ez neki? Megvesztegetéssel és azzal, hogy kihasználja a hivatalok tehetetlenkedését. De valóban lehetetlenre vállalkozott, hiszen túl sok szinten történik az ellenőrzés. Hattusa elvesztette a józan eszét. A kincstár azaz Beltrán panasz tesz, én pedig elutazom Tébába, hogy vádat emeljek a hercegnő ellen. Nem távolít el ez az ügy Branírtól, Asher az összeesküvőktől? küvöktől. Nem. Ha a Dénész szövetségese. Mm -hmm. Először a legjelesebb tábornok ellen indít Pert, aztán a királyi feleség ellen. Nem mindennapi bíró maga, pászer. Te pedig nem vagy mindennapi asszony. Egyet értesz? Mm. Nem lehetnél óvatosabb? Nem. Ki kell kérdeznem a hercegnőt. El kell mondanom neki a vádpontokat. Aztán átadom az ügyet a vezírnek. Badzsaj nem foglalkozna egy hiányos vizsgálati anyaggal. Szeretlek, pászer. Megölelték egymást. A méreg, a párduc, mire készül még az az ember, aki meg akar nyomorítani? Nem tudom, de ne aggódj. Kemmel a folyami rendőrség egyik hajóján fogunk utazni. Vacsora előtt pászer megnézte a fecskét. Legnagyobb meglepetésére a kis madár felemelte a fejét. A kivájt szeme helyén beforratt a hely, a kis test egyre erősebbnek látszotta, hogy idékezett felemelkedni. Pászer moccani sem mert a meglepetéstől. Noferet összeszedett néhány szalmadarabot, és a madár lába alá rakta ülő rútgyanánt. A fecske belekapaszkodott a szalmakötekbe. Elképesztő életereje volt, Csapott egyet-kettőt a szárnyával, és felrepült. Kelet felől egy tucatnyi társa tűnt fel az égen. Körbe vették, az egyikük úgy üdvözölte, mint egy anya, aki végre viszont láthatja a gyermekét. Aztán oda hozzá a második, a harmadik, az egész örvendező csapat. A fecskék szinte táncot jártak Noferet és Pászer feje fölött, akik képtelenek voltak visszatartani könnyeiket. Mennyire összetartanak? Igazad volt, amikor megmentetted a haláltól. Most az övéi között van. Mit számít neki a holnap? A nap diadalmasan ragyogott az égen. A hajó orrában állva Pászer a hazája szépségét csodálta. Köszönetet mondott az Isteneknek azért, hogy ezen a varázslatos földön jött a világra, a megművelt mezők és a kopár sivatag földjén. A pálmák koronái az öntöző csatornák éltető vize fölé hajoltak, és óvón borították árnyékukat a békés falvak fehérházaira. A búzakalászok aranya szikrázott, szemet gyönyörkettetően zöldeltek a pálmaligetek. Búzamezők, lentföldek, gyümölcsösök tarkították a fekete földet, amelyet a földművesek emberöltők óta műveltek. Akácia és szikomorfák versengtek szépségben a tamariszkuszokkal és a persziákkal, a nírus partját pedig papírus és nád szegélyezte. A sivatak homokjából néhány cseppnyi eső után már is növények bújtak elő, és a föld mélye hetekig őrizte az égi nedűt, amelynek forrásait rendre megtalálta a vízkeresők varázsveszélye. A termékeny delta vidék és a völgy, amelyben az isteni folyó utat tört a sivárhegyek és a terméketlen fensíkok között, lenyűgözték a lelkeket, és megmutatták az ember jogos helyét a teremtésben az állatok, az ásványok, a növények után, ahogy azt a bölcsek tanítják. Csak az emberi faj próbálta meg néha, hiúságában és őrültségében eltorzítani az életet, ezért ajándékozta neki Mát Istenő az igazságot, hogy az elgörbült bot kiegyenesedjék. Nem értek egyet ezzel az úttal! szögezte lekem. Úgy gondolja talán, hogy a hercegnő ártatlan? Nem, de mégis maga fogja megegyetni magát. Hát alapos indokaim vannak. Mit érnek majd, ha a királyi hitves tagad? Attól tartok, ezzel a lépéssel épp az ellenségeinek kedvez. El tudja képzelni, milyen dühös lesz hatusa? Még badzsai vezér sem tudja majd megvédeni önt. Hatusa nem áll a törvények fölött. Igazán szép gondolat. Ha, szép és nevetséges. Majd meglátjuk. Honnan meríti ezt a hitet? A feleségem tekintetéből és egy fecske röptéből. Feltámadta szél, de szélyes örvényeket kavarta Nílusban. A folyó mélységét figyelő ember a hajó orrában képtelen volt megtartani a hosszú botját. A vihar hirtelen csapott le, a tengerészek nem tudtak elég gyorsan irányt változtatni, a vitorlafák eltörtek, a főárbóc elgörbült, a kormány felmondta a szolgálatot. A hánykódó hajó egy homokpadnak ütközött. Kivetették a hátsó horgonyt, a 11 kilós kőtömb legalább a folyó sodrában tartotta a hajót. A fedélzeten izgatott kavarodást támadt. Kemnek határozott parancsokkal sikerült helyreállítania a rendet. Segített a kapitánynak felmérni a károkat, és utasítást adott a javítások megkezdésére. Passer alig tudott megállni a lábán, bőrigázott, és vehetetlennek érezte magát. Kem bekísérte a kabinba, míg két sokat próbált tengerés lemerült a vízbe, hogy megnézzék, milyen állapotban van a hajótest. Szerencsére nem sérült meg nagyon. Amint lecsillapodik a nílus haragja, folytathatják útjukat. A legénység nyugtalan, jegyezte meg Kem. A kapitány elfelejtette indulás előtt újra festetni a mágikus szemeket a hajóor két oldalán. Szerintük ez a hajnagság még igazi hajótöréshez vezethet, hiszen vakká teszi a hajót. A főbíró elővette utazótáskájából az írókészletét. Koromfekete, szinte lemoshatatlan tintát készített, és biztos kézzel maga festette vissza a védelmező szemeket a hajóra. Hatusa hercegnő gyümölcsöt és zöldséget szállító teherhajójának a kapitánya sem maradt tétlen. Értesítésére a három öt testőre tébábtól 50 kilométernyire éjszakra várta a bírót szállító rendőrhajót. Egyszerű feladatot kaptak, Bármi áron fel kell tartóztatniuk a főbírót. Áldozatkész munkájuk jutalmaként egy kis földet, két tehenet, egy samarat, tíz zsák búzát és öt korsó bort ígértek nekik. Kafóra jött számukra az ítéletidő. Ilyenkor igazán nem csoda, ha zátonyra fut egy hajó, vízbe fullad egy ember. A főbírónak szép halál volna, ha a Nílus nyelni el, hiszen a hiedelem szerint a vízbe fúltak, rögtön a paradicsomba jutnak, ha szent életet éltek. Az öt merénylő a viharos éjszakát és a sötét fellegekkel borított eget kihasználva egy gyors csónakon a homokpadnál veszteglő hajó közelébe evezett. Húsz méternyire tőre megálltak, a vízbe ereszkedtek és odaúztak a tathoz, amelyen könnyedén fel tudtak mászni. A vezérük leütötte az őrt álló rendőrt. A többi rendőr békésen aludt a gyékényeken, takaróba burkolózva. Már csak fel kell feszíteni a kabin ajtaját, elkapni a főbírót és a vízbe folytani. Ők ártatlanok lesznek, hiszen a Nílus fog végezni vele. A merénylők nestelenül odaosontak a kabinhoz és megálltak a csukott ajtó előtt. Ketten a tengerészeket tartották szemmel, hárman a bírót intézik el. Fekete alak magasodott fel a kabin tetején, és rávetődött a támadók vezérének a vállára, aki nagyot kiáltott fájdalmában, ahogy a pávián agyara a húsába mélyett. A puha fából készült ajtót kirúgva kemis a betolakodókra vetette magát, mindkét kezében egy-egy törrel. Két merénylőt halára sebzett, a két utolsó rémülten menekülni próbált, de hiába őket a felriadó tengerészek teperték le a fedélzett padlójára. A pávián csak kem parancsára engedte el az áldozatát. Látszott, hogy a merénylők vezére a vérveszteségtől hamarosan eszméletét veszíti. Kiküldött! a sebesült nem válaszolt. Ha nem beszélsz, a majmom fog kivallatni. Hattus a hercegnő sóhajtotta a támadó. A hárem ismét elkápráztatta bírót. Tökéletesen gondozott csatornákon jutott a víz az árnyas kertekbe, ahol téba jómódú hölgyei sétáltak, hűsöltek és megmutatták a világnak a legújabb ruháikat. Vízben nem volt hiány, a virágágyások élénk színekben pompáztak, zenészlányok gyakorolták a közelgő lakomára a dalaikat. A szövő és a fazekas műhelyekben kemény munka folyt, de gyönyörű pihentető környezetben. Az ománc készítők és a fafaragók már pirkadat óta dolgoztak a mesterműveiken, míg a teherorduk csapata illatos olajokkal teli korsókat rakodott egy kereskedőhajóra. Hattus a hercegnő háreme a hagyományokhoz híven egész kis város volt, ahol a legtehetségesebb kézművesek dolgozhattak, elegendő idővel rendelkezve ahhoz, hogy szívvel, lélekkel átéljék a szépséget és megmutassák azt a tökéletesen megmunkált tárgyakban. Pászer órákig bolyongott volna ebben a szépen elrendezett világban, ahol még a mindennapi munka is könnyűnek tűnt. Sétálgatott volna a homokkal felszórt sétányokon, beszélgetett volna a gyomláló kertészekkel, gyümölcsöt evett volna azokkal az idős özvegyekkel, akik a háremet választották otthonul, ha nem a kapu főbírájaként kért volna kihallgatást. Így viszont a kamarás egyenesen a fogadóterembe vezette, ahol a trónon ülő hatus a hercegnőn kívül két írnok is tartózkodott. Pászer meghajolt a hercegnő előtt. Nagyon sokat dolgom, ezért kérem, fogja rövidre a mondandóját. Négy szemköz szeretnék beszélni önnel. Hivatalos minőségben kért kihallgatást, ezért erre nincs módunk. Pászer kigöngyölt egy papírus tekercset. Kívánja, hogy az irnokok feljegyezzék a vádpontokat? A hercegnő bosszus intéssel kiküldte az irnokokat a teremből. Tudatában van annak, hogy milyen szavakat használ? Hattú a hercegnő, azzal vádolom, hogy élelmiszert sikkasztott és megpróbált megöletni. A szép fekete szemek lángra gyúltak. Hogy merészeli? Bizonyítékokkal, tanúvallomásokkal és írásba foglalt nyilatkozatokkal is rendelkezem. Tehát vádlottnak tekintem önt. Mielőtt viszont a perre kerülne a sor, felszólítom, hogy adjon magyarázatot a tetteire. Senki nem beszélt velem még ilyen hangon. Egyetlen királyi hitves sem követett el ilyen büntetteket. Ramszes! El fogja taposni. A fáraó mát fia és szolgája. Mivel az igazság él a szavaimban, nem fog elhallgattatni. A rang nem kendőzheti el a gaztetteket. Hattusa felállt, távolabb lépett a trónjától. Gyűlöl engem, mert hetita vagyok. Jól tudja, hogy nem így van. Nem a neheztelés vezérel. Jól lehet önadott parancsot a megölejtsemre. Arra adtam parancsot, hogy állítsák meg a hajóját, és ne engedjék, hogy Tébába érjen. Hm, A bérencei bizonyára félreértették. Kivállalná magára, hogy megöljön egy egyiptomi bírót? A bíróság elfogja vetni az elméletét, és elutasítja a hazug tanúit is. Hm, ügyes védekezés! De mivel indokolja a friss élelmiszerek elsikkasztását? Ha a hamis bizonyítékai épp oly meggyőzőek, mint az állításai, akkor nyilvánvaló lesz, hogy jó jártam el. Nézze át ezt az iratot. Hát se elolvasta a tekercset, összeráncolta a homlokát, hosszú ujjait egymásba fonta. Hm, tagadni fogok. A vallamások részletesek és lesújtóak a tények. A gőgös hercegnő kihívóan nézett rá. A fáraó felesége vagyok. Az ön szava nem ér többet, mint a legegyszerűbb földművesé. A helyzete pedig még megbocsáthatatlanabbá teszi a mesterkedését. Meg fogom akadályozni, hogy pertindítson ellenem. Badzsely vezír fogja vezetni a tárgyalást. Hattusa leroskadt egy lépcsőfokra. Miért akarja a bukásomat? Mi volt a célja, hercegnő? Igazán tudni akarja, egyiptomi bíró? Pászer kitartóan állta a gyűlölettel teli pillantást. Gyűlölem a hazáját. Gyűlölem az uralkodóját, a dicsőségét, a nagyságát. Az lenne a legnagyobb boldogsága számomra, ha láthatnám, ahogy az egyiptomiak éhe halnak, a gyerekek sírnak, az állatok elhullanak. Ramses fogva tart ebben a hamis édenben, és azt hiszi, hogy majd lecsillapodik a dühöm, de az egyre csak nő. Igazságtalanul bánnak velem, és nem bírom tovább. Bárcsak széthullan egyiptom, bárcsak megszállnák az enyém vagy bármelyik barbár törzs. A fáraó ellenségeinek a legfőbb támasza lennék. Higgy el, párszer bíró, hogy egyre többen vannak. Például ténész a szállító? A hercegnő lehiggadt. Nem vagyok a besúgója. Nem lehet, hogy törbe csalták? Megmondtam, mi az igazság. Az a híres igazság, ami olyan kedves egyiptomnak.